«Це випадковість! Будь ласка! Будь ласка! Будь ласка!» Вона прокинулася, тремтячи всім тілом. Знову цей кошмарний сон. «Так не може продовжуватися», – подумала Кендол, «Не може. Потрібно щось робити». «Як їй не вистачало, Марка?» «Але йому довелося повертатися до Нью-Йорка». «У мене робота, Люба. Мене можуть звільнити». «Я розумію, Марку, приїду за кілька днів. Потрібно готувати показ колекції». Кендл від'їжджала до Нью-Йорка в другій половині дня, але вранці вирішила поговорити з Пегі. Розмова з Вуді дуже стривожила її. Він же у всьому звинувачував Пегі. Кендл знайшла Пегі на веранді. «Доброго ранку», – привіталася з нею Кендл. «Доброго ранку». Кендл посунула сілець, сіла вічна віч до Пегі. «Я маю з тобою поговорити». «Про що?» «Я розмовляла з Вуді. Він дуже поганий. Він...» «Він заявляє, що саме ти постачаєш його героїном». «Він так сказав?» «Так». Довга пауза. «Що ж...» «Це правда». Кендл не хотіла вірити своїм вухам. «Що? Я... я не розумію. Ти ж сказала, що намагалася змусити його відмовитись від наркотиків. Чому ж ти даєш йому героїн?» «Ви, отже, не розумієте?» – зло кинула Пегі. «Ви живете у своєму маленькому поганому світлі». «Як ось що я вам скажу, міс знаменитий модельєр!» «Я була офіціанткою, коли Вуді накачав мене. Я не очікувала, що Вудра Стенфорд одружиться зі мною. Знаєте, чому це він зробив?» «Хотів довести собі, що він чесніший за батька. Що ж, Вуді одружився. Але всі ставилися до мене як до швалі. Коли мій брат Хуп приїхав на весілля, вони повелися так, ніби він же брак, Пеггі. Правду кажучи, мене приголомшила пропозиція Вуді одружитися зі мною. Я навіть не знала, чи це його дитина. Я могла б стати Вуді гарною дружиною, але такого шансу мені не дали. Для всіх я залишалася офіціанткою. Я не втратила дитину, я зробила аборт». Я думала, що тепер Вуді розлучиться зі мною. Так ні. Тримаючи мене при собі, він показував, який він демократичний. І ось, що я вам скажу. Мені це не потрібне. Я нітрохи трохи, ні гірша за нього чи вас. Від кожного слова Кенду перекручувала, як від ляпаса. Ти хоч любила Вуді? Пегі знизала плечима. Він був симпатичний, веселий, а потім його серйозно травмували під час гри. І все змінилося. У лікарні йому давали наркотики, щоб зняти біль. Лікарі вважали, що після виходу з лікарні вони йому вже не потрібні, але помилилися. Якась увечері, коли він корчився від болю, я сказала, «У мене є для тебе маленький подаруночок», а потім – він отримував цей подаруночок щоразу, коли його починала мучити біль. Згодом він пристрастився до героїну. І мої подарунки були потрібні йому постійно Боліла щось чи ні? Мій брат торгує наркотиками, чи знаєте? Тож героїн я могла отримувати в будь-якій кількості. І Надія казала йому, ніби героїну більше немає, щоб подивитися, як він потіє і плаче, щоб вкотре переконатися, що містеру Вудра Стенфорду без мене не обійтися. Куди в такі моменти вдівалася його пиха? Траплялася, я обставляла все так, що він мене бив, а потім вимолював прощення, повзав переді мною на колінах, дарував подарунки. Чи бачите, коли Вуді не потрібні наркотики, я для нього... «Не існую. Коли він обійтися без них не може, я для нього Бог. Нехай він Стенфорд, а я проста офіціантка, але він цілком у моїй владі». Кендл з жахом дивилася на неї. «Так, ваш брат намагався вилікуватись. Коли йому ставало зовсім погано, друзі вмовляли його лягти до клініки». Я відвідувала його і бачила, як ламає великого Стенфорда. І щоразу, коли він повертався додому, я чекала на нього з маленьким подарунком. І він знову ставав моїм. «Та ти чудовисько!» Кендл переповнювала лють, слова давалися їй важко. «Я хочу, щоб ти поїхала звідси!» «Хочеш?» Та я сама мрію про те, щоб вибратися з вашого лігва. Пегі посміхнулася. Зрозуміло, я не поїду з порожніми руками. Скільки ви готові заплатити мені? Ну, на жаль, це вже забагато. А тепер забирайся. Добре. Я попрошу свого адвоката зателефонувати до вашого. Вона справді їде? «Так, це означає... Я знаю, що це означає, Вуді. Ти впораєшся?» Він, глянув на сестру, посміхнувся. «Думаю, так. Так, думаю, впораюся. А я в цьому певна. Вуді глибоко зітхнув. «Дякую, Кендл. У мене не височило б духу позбутися її. Вона посміхнулася». Для цього і потрібні сестри. До Гожня Кендул поїхала до Нью-Йорка. До показу колекції залишався тиждень. Бізнес, пов'язаний із виробництвом одягу, займає в Нью-Йорку одне з перших місць. Популярний модельєр може впливати на економіку всього світу. Каприз модельєра іноді має далекосяжні наслідки – Відбивається на доброботі як збирачів бововняних коробочок в Індії, так і шотландських ткачів або китайських та японських селян, зайнятих розведенням шовкопрядів. Такі модельєри, як Донна Каран, Калвін Клайн, Ральф Ло Лорен, могли помітно підняти або знизити валовий національний продукт цілих країн. А Кендол вже встала з ними в один ряд. Подейкували, що у номінації «Жіночий одяг» вона – головний претендент на звання модельєр року, яке присуджувалося Радою модельєрів. Престижнішої нагороди для модельєрів не існувало. Кендл Стерфорд Рено давно вже забула, що таке вільний час. У вересні вона переглядала різні матеріали, все те, що чого шиють одяг. У жовтні вибирала ті, що підходили для нових моделей. Грудень та січень йшли на розробку фасонів, лютий – на уточнення деталей. У квітні вона могла показати нову осінню колекцію. Компанія Kendall Stanford Design знаходилася в будинку 550 по 7-й авеню. Для показу колекції Kendall зняла павільйон у Брайант Парк, розрахований на тисячу глядачів. «У мене добрі новини!» Такими словами зустріла Кендал її секретарна Дін, коли та увійшла до приймальні. «Усі місця у павільйоні розкуплені!» «Дякую», – відповіла Кендал. Думала вона про інше. «До речі, у вас на столі лист із позначкою терміново. Його доставив посильний». По тілу Кендл пробігла тремтіння. Вона прийшла до свого кабінету, подивилася на конверт. Зворотня адреса. Асоціація захисту диких тварин. 3000, парк-авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Вона довго не відводила погляду від конверта. Будинку 3000 по парк-авеню не існувало. Тримтячими пальцями Кендл розкрила листа. Дорога місіс Рено, мій швейцарський банкір повідомив мені, що він ще не отримав мільйона доларів, якого вимагала моя асоціація. Зважаючи на вашу необов'язковість, змушений інформувати вас, що наші потреби зросли до 5 мільйонів доларів. Після перерахування зазначеної суми можу гарантувати вам, що більше не турбуватиму вас. Ви маєте 15 днів, протягом яких ви повинні переказати гроші на наш рахунок. Якщо ви цього не зробите, нам не залишиться нічого іншого, як зв'язатися із зацікавленими інстанціями. Підпису не було. Кендал, охоплена панікою, знову і знову перечитувала листа. 5 мільйонів доларів. Це неможливо», – думала вона. «Мені ніколи не знайти таких грошей. Якою ж я була дурою?» Увечері, коли Марк прийшов з роботи, Кендл показала йому луса. «П'ять мільйонів доларів!» – вибухнув він. «Це безглуздо! За кого вони нас приймають?» «Вони знають, хто я», – відповіла Кендл. «У цьому й проблема. Мені треба швидко роздобути гроші. Але як?» Я не знаю. Можливо, якийсь банк видасть тобі таку позику під заставу твоєї частини спадщини. Але я не уявляю собі. Марку, йдеться про моє життя. Наше життя. Потрібно зробити все, щоб отримати таку позику. Джордж Маріутер обіймав посаду віце-президента Нью-Йоркського об'єднаного банку. Років сорока з невеликим він починав з посади молодшого касира і не вважав, що досяг вершини. «Я ще стану членом Ради директорів», – думав він, – «а потім…» – «Хто знає?» Роздуми про райдужне майбутнє перервала поява секретаря. «Місіс Кендл Стенфорд хоче поговорити з вами». Рот Джорджа Маріутера розплився у широкій посмішці – Раніше Кендалл була просто добрим клієнтом, а тепер стала однією з найбагатших жінок у світі. Він кілька років намагався отримати рахунок Гаррі Стенфорда, але безуспішно. І ось, запросіть її, розпорядився Маріуїтер. Коли Кендалл увійшла до кабінету, Маріуїтер підвівся за столу і поспішив їй на зустріч. Чарівно посміхнувся, тепло потиснув руку. «Дуже радий вас бачити. Присядьте. Хочете кави або щось міцніше?» «Ні, дякую. Хочу принести вам співчуття у зв'язку зі смертю вашого батька». У голосі банкіра чувся смуток, що подобався на годі. «Дякую вам. Чим я можу вам допомогти?» Він знав, що почує від неї. Вона прийшла, щоб з його допомогою інвестувати мільярди доларів – що дісталося їй. «Я хочу попросити у вас позику». Він блимнув. «Вибачте?» «Мені терміново потрібно 5 мільйонів доларів». Думки Марію Ітера гарячково заскакали, налазячи одна на одну. Згідно з газетними повідомленнями, вона успадкувала понад мільярд доларів. Навіть із податками. Він усміхнувся. «Що ж, «Я не думаю, що виникнуть якісь проблеми. Ви з тих клієнтів, які користуються у нас найбільшим сприятливим режимом. Яку ви можете запропонувати заставу?» «Я наслідую стан батька», – він кивнув головою. «Я читав про це. Я хотіла б отримати позику під заставу моєї частки спадщини». «Зрозуміло». «Заповіт вашого батька ще не затверджений судом у справах спадщин?» «Ні, але він перебуває на розгляді». «От і чудово!» Миріуітер нахилився вперед. «Зрозуміло, ми маємо ознайомитись із копією заповіту». «Звичайно!» – енергійно кивнула Кендал. «Копію я вам надам. І ми хотіли б знати точну суму вашої частки спадщини». Точна сума мені невідома. Бачите, банківські інструкції дуже суворі. Розгляд заповіту в суді може і затягнутися. Чому б вам не прийти до нас після того, як заповіт буде затверджено? Ось тоді я із задоволенням, але гроші потрібні мені зараз. В очах Кендл завмер відчай. Вона ледве стримувала сльози. Шановна місь Кендл, «Звичайно, ми всією душею хочемо вам допомогти». Він розвів руки, якби показуючи своє безсилля. «Але, на жаль, нічого не можемо зробити до того моменту, поки...» Кендл встала. «Дякую вам. Як тільки, вона вже виходила із кабінету». Щойно Кендл повернулася на роботу, до кабінету влетіла на Дін. «Я маю поговорити з вами». Зараз їй тільки не вистачало проблем Надін. У чому річ? Мені щойно подзвонив чоловік, його переводять до Парижа, тож я звільняюся. Ти їдеш до Парижа? Надін засяяла. Так, чудово, чи не так? Хоча мені так шкода залишати вас. Але не хвилюйтесь, я вам дзвонитиму. Значить, Надін. І немає можливості щось довести. Спочатку норкове манто, тепер Париж. З п'ятьма мільйонами доларів можна жити будь-де. І що мені тепер робити? Якщо я скажу їй, що я її вирахувала, вона все заперечуватиме. Може, вимагатиме більшої суми. Марк підкаже мені, як треба поводитися. Надін. Увійшла одна з помічниць Кендал. «Кендал, я маю по поговорити з вами про брючну колекцію. Мені, здається, вам треба додати...» Кендал не витримала. «Вибачте, мені щось недобре. Я їду додому». Помічниця здивовано витрішилася на неї. «Але ж у нас... Вибачте». І Кендал пішла. Її зустріла порожня квартира. Марк був на роботі. Вона обійшла кімнати, милуючись ретельно підібраними меблями, дрібницями, привезеними з усього світу. «Вони не зупиняться, не видаївши мене насухо», – вирішила вона. «Не зупиняться, доки не заберуть усе». Марк мав рацію. «Мені того ж вечора слід було піти в поліцію, а тепер я злочинниця. Мені треба зізнаватись у скоєному». Що буде з нею, з Марком, сім'єю? Аршинні заголовки в газетах, суд, мабуть, візниця, кінець кар'єри. «Але і так далі не може тривати», – подумала вона. «Я ж з божеволією». Немов у трансі, Кендалл попрямувала до кабінету Марка. Вона пам'ятала, що на полиці стіної шафи стоїть портативна друкарська машинка – Діставши її, Кендл поставила машинку на сіл, зняла футляр, вставила в каретку чистий аркуш паперу і почала друкувати. Усім зацікавленим особам. «Мене звуть Кендл Стен...» Вона завмерла. Літера «Е» западала. Розділ тридцятий. «Чому, Марку? Скажи мені, чому?» Голос Кендал переповнював душевний біль. «Все через тебе?» «Ні, я казала тобі, це був нещасний випадок. Я... Я не про нещасний випадок. Йдеться про тебе. Про дружину, яка злетіла на гребінь успіху, яка надто зайнята, щоб викрияти час для чоловіка». Їй немов вліпили ляпас. «Це не так, я...» Ти завжди думала тільки про себе, Кендал. Куди б ми не ходили? Ти намагалась видігравати першу роль. А я тягся за тобою, як домашній пудель. Ти несправедливий. Невже? Ти літаєш по всьому світу, не пропускаючи жодного показу мод заради того, щоб твою фотографію зайвий раз тиснули в газеті. А я сиджу вдома один, чекаючи на тебе. Ти думаєш... Мені подобалося бути місером Кендл? Ні, я хотів, щоб у мене була дружина. Але не шкодуй мене, Люба Кендл. Коли ти виїжджала, я знаходив тіху в обіймах інших жінок. Її обличчя посіріло. Це були справжні жінки з плоті та крові. У них був для мене час. А ти всього лише роздутий міхур, Усередині якого порожнеча. «Замовкни!» – вигукнула Кендол. «Коли ти розповіла мені про той інцидент, я зрозумів, як звільнитися від тебе. Знаєш, що я скажу? Я з насолодою спостерігав, як тебе корежило, коли читала ти ці лиси. Я хоч трохи зумів відплатити тобі за ті приниження, яким ти мене піддавала. Досить!» Збирай валізи та провалюй. Я більше не хочу тебе бачити. Марк усміхнувся. Навряд чи ми ще колись побачимось. До речі, ти, як і раніше, хочеш піти в поліцію? Забирайся, вигукнула Кенбол. Негайно! Я йду. Думаю, мені час повертатися до Парижа. І, Люба, я нікому нічого не скажу. Навіть якщо... Ти не підеш у поліцію. Ти у повній безпеці. Через годину він поїхав. О дев'ятій ранку Кендл зателефонувала Сіву Слоуну. Доброго ранку, місіс Рено. Чим я можу допомогти вам? Сьогодні я прилітаю до Бостона. Я мушу зізнатися у... Вона сиділа навпроти Сіва, бліда, пригнічена і ніяк не могла почати, ніби втратила мову. Стіву довелося брати ініціативу у свої руки. «Ви сказали, що маєте зізнатися». «Так, я... я вбила людину». Вона розплакалася. «Це був нещасний випадок, але... я поїхала». Обличчя Кендул спотворилося. «Поїхала» і залишила її на дорозі. Заспокойтеся і давайте почнемо з самого початку. Через 30 хвилин Сів стояв біля вікна, думаючи про щойно почуте. Ви хочете піти до поліції? Так. Це слід було зробити відразу. Я мені байдуже, що тепер зі мною буде. Оскільки ви Є з повинною, і це був нещасний випадок. Я думаю, суд поставиться до вас із розумінням. Кендал спробувала взяти себе в руки. Я хочу поставити крапку у цій історії. А ваш чоловік? Вона подивилась на адвоката. Він тут до чого? Шантаж, кримінальне діяння. У вас є номер рахунку швейцарському банку, куди ви посилали гроші. «Фактично, він украв їх у вас. Вам достатньо подати позов, та...» «Ні», – відрізала Кендл. «Я не хочу мати з ним жодних справ. Нехай живе своїм життям. Мені б розібратися зі своїм». Стів кивнув головою. «Як скажете?» «Я поїду з вами до поліцейської дільниці. Можливо, вам доведеться провести ніч за ґратами», але я подбаю про те, щоб вас випустили під заставу. Кендалл слабо посміхнулася. Тепер я зможу зробити те, що раніше навіть не замислювалася. Що це? Розроблю колекцію одягу у смужку. Увечері, повернувшись додому, Стів розповів Джулії про події минулого дня. Джулія жахнулася. Її шантажував чоловік, «Який жах!» – вона довго дивилася на сіва. «Як це здорово – все життя допомагати людям, які потрапили в халепу!» Стів підвів очі, подумавши. «Схоже, у нашій ситуації в біду потрапив я». Стіва Слоуна розбудив запах свіжозвареної кави і смаженої шинки. Він схопився. «Невже прийшла хатня робітниця?» Їй було сказано, що вона може відпочити. Накинувши халат і сунувши ноги в шльопанці, Сів поспішив на кухню. Джулія готувала сніданок. Повернувшись до Сіва, вона весело вигукнула. «Доброго ранку! Бажаєте глазунню чи омлет?» «Е-е, омлет! Чудово! Омлет із шинкою? Моя фірмова страва!» Маю зізнатися, єдина. Я ж казала вам, що не вмію готувати. Стів усміхнувся. Вами не треба вміти готувати. Тепер ви зможете найняти, якщо, звичайно, захочете дві-три сотні кухарів. Невже я справді отримаю так багато грошей, Стіве? Так, ваша частка спадщини перевищить мільярд доларів. Вона шумно проковтнула. Мільярд? «Я в це не вірю. Це правда. Таких грошей немає в усьому світі, сіве. Правильно, їх усі зібрав ваш батько. Я, Я не знаю, що й сказати. Тоді дозволите мені? Звичайно. Омлет підгоряє. О, вибачте, вона зняла сковорідку з пальника. Я засмажу інший. Не треба. Обійдемо себе з омлету». Вона засміялася. Навіть фірмову страву не вдалося. Стів дістав з бафета коробку вівсяних пластівців. Як щодо холодного сніданку? Немає заперечень. Він насипав пластівців у дві миски, додав молока з пакета, що стояв у холодильнику, і вони посідали, посідали за сіл. «А хто вам зазвичай готує?» – запитала Джулія. «Ви мали на увазі, чи я живу з кимось?» – Джулія почервоніла. «Можна сказати, що так. Ні, два роки я зустрічався з однією жінкою, але не склалося. Мені дуже шкода. А ви? – запитав Сів. Вона подумала про Генрі Весона. Начебто і в мене нікого немає. У його погляді читалася цікавість. Вашому голосу бракує впевненості. Важко це пояснити. Один із нас хоче одружитися, а другий – ні. Зрозуміло. Після того, як все втрясеться, ви маєте намір повернутися до Канзасу? Широ кажучи, ще не знаю. Тут все так незвично. Мама багато розповідала мені про Бостон. Вона тут народилася – Дуже любила це місто. Ось і в мене таке почуття, що я повернулася додому. Так шкода, що мені не вдалося ближче дізнатися про свого батька. Ось про це шкодувати не варто, подумав Сів. А ви його знали? Ні. Він спілкувався лише із Саймоном Фіджералдом. Вони проговорили більше години, їхні стосунки ставали дедалі дружнішими. Стів розповів Джулії про те, що сталося до її приїзду. Про прибуття жінки, яка назвалася Джулією Стенфорд. Про порожню могилу, про зникнення Дмитра Камінськи. «Це неймовірно!» – ахнула Джулія. «І хто за всім цим стоїть?» «Я не знаю, але намагаюся це з'ясувати», – відповів Стів. «Не хвилюйтеся, тут вам нічого не загрожує». «Ви у повній безпеці». Вона посміхнулася. «Я це відчуваю. Дякую вам». Він хотів ще щось додати, але передумав, глянув на годинник. «Настав час одягатися на роботу. Справ багато». Він одразу ж заглянув до кабінету Фіджералда. «Чи є успіхи?» – запитав той. Слоун похитав головою. Все вкрите мороком. Відчувається рука генія. Я намагаюся розшукати Дмитра Камінський, З Корсики він відлетів до Парижа, а звідти – до Австралії. Я розмовляв з поліцією Сіднея. Вони здивувались, дізнавшись, що Камінський у них. До них надійшов циркуляр із Інтерполу, тож підстави для розшуку Камінський у них є гадаю, Гаррі Стенфорд Сам підписав смертний вирок, коли зателефонував сюди і сказав, що хоче змінити заповіт. Хтось вирішив його зупинити. Єдиний свідок того, що сталося тієї ночі на яхті, Дмитро Камінський. Коли ми його знайдемо, багато чого проясниться. Слухай, а чи не час залучити нашу поліцію? запитав Фіджеральд. Слоун знову похитав головою. Поки що у нас лише непрямі докази, Саймон. Напевно, ми знаємо тільки про один злочин. Хтось вирив тіло Гаррі Стенфорда. І знову ж таки, ми поняття не маємо, чи їх це рук справа. А що ти з'ясував щодо детектива, якого вони найняли, і який підтвердив справжність відбитків пальців тієї жінки? Френк Тімонс. Я тричі дзвонив йому, просив зв'язатися зі мною. Якщо він не зателефонує мені до шостої вечора, я полечу до Чикаго. Мені здається, він замішаний у цьому повуха. Кому, на твою думку, відійшла б частина спадщини, яку мала намір отримати ця самозванка? Я припускаю, що той, хто за цим стоїть, змусив її підписати папери, якими частина спадщини відходила б йому? Зрозуміло, не безпосередньо, а через липові компанії чи фонди. Я переконаний, що ми шукаємо одного з членів сім'ї. Думаю, Кендл, ми можемо викреслити зі списку підозрюваних? Він розповів фіджералду про зустріч із Кендл. Якби все це задумала вона то в такий момент іти в поліцію із визнанням їй нема з руки. Вона б почекала, поки суд визнає заповіт і вона отримає належну їй частку спадщини. Я вважаю, що ми можемо викреслити і Марка. Він здатний, лише на дрібний шантаж. На такий план розуму йому не вистачить. А решта? Суддя Стенфорд. Я запитав про нього у свого приятеля з колегії чиказьких адвокатів. Він каже що про судів Стенфорда – всі найвищої думки. До речі, його щойно призначили головним суддею округу Кука. На його користь говорить ще один факт. Суддя Стенфорд відразу припустив, що перша Джулія – самозванка. Він наполягав на перевірці ДНК. «Я сумніваюся, що вбивство батька та все інше – його робота. Хто мене цікавить, то це Вуді». Я впевнений, що він вживає наркотики, а коштують вони недешево. Я навів довідки про його дружину Пегі. Розумом її Бог обділив, їй такого не вигадати. Але ходять чутки, що її брат має безпосереднє відношення до поширення наркотиків. Тут треба покопатись. Повернувшись до свого кабінету, Сіф викликав секретаря. «Будь ласка, знайдіть мені лейтенанта Кеннеді з поліції Бостона». Через кілька хвилин на його столі зазричав апарат внутрішнього зв'язку. «Лейтенант Кеннеді на першій лінії». сів, узяв слухавку. «Лейтенант, дякую, що подзвонили. Я Стів Слоун з адвокатської контори, Ренкуїст, Ренкуїст та Ми намагаємося розшукати одну людину». Справа стосується спадщини Гаррі Стенфорда. Містере Слоуне, якщо є така можливість, із задоволенням вам допоможу. Вам не важко зв'язатися з поліцією Нью-Йорка і з'ясувати, чи не мають досьє на брата місіс Вудро Стенфорд, звати його Хуп Малкович. Він працює у пекарні у Бронксі. Немає проблем. Як тільки щось дізнаюся, відразу ж передзвоню. Дякую. Після ленчу Саймон Фіджералд заглянув у кабінет до Сіва. Як триває розслідування? Я вважаю, надто повільно. Противник у нас сильний, вміє замітати сліди. Джулія тримається? Сів усміхнувся. Вона краса. Щось у його тоні змусило Фіджералда Придивитися до свого помічника. Вона дуже симпатична жінка. Я знаю, зітхнув Сів. Знаю. Через годину зателефонували з Австралії. Містер Слоун? Так. Старший інспектор Макферсон із Сіднея. Слухаю вас, старші інспектори. Ми знайшли вашу людину. Сів засяяв. Чудово. Я хочу, щоб його негайно відправили до Америки. Ми підготуємо запит. Думаю, поспішати вам нема куди. Дмитро Камінський мертвий. Усі впало серце. Що? Ми виявили тіло. Йому відрубали пальці, а потім пристрелили кількома кулями. Це угрупування відрізняється особливою жорстокістю. Жертві відрубають пальці, Дивляться, як вона сливає кров'ю, а через якийсь час прострілюють. Зрозуміло. Дякую вам, інспекторе. Тупик. Стів сидів, дивлячись у сіно. Усі ниточки обривалися, а він так розраховував на свідчення Дмитра Камінського. Його думки перервало дзвічання апарату внутрішнього зв'язку. Якийсь «Містер Тімонс на третій лінії». Стів подивився на годинник. Без п'яти шість. Взяв слухавку. «Містер Тімонс?» «Так. Вибачте, що не зміг зателефонувати раніше. Виїжджав на два дні з міста. Чим я можу допомогти вам?» «Дуже навіть багатьом», – подумав Стів. «Наприклад, розповісти, як підробив відбитки пальців». А в голос він сказав. «Я дзвоню щодо Джулії Стенфорд». «Нещодавно ви побували у Бостоні, перевірили її відбитки пальців та...» «Містер Слоун, так, я ніколи не бував у Бостоні». Стів глибоко зітхнув. «Містер Тімонс, згідно з реєстраційною книгою готелю Holiday Inn, ви...» «Хтось скористався моїм ім'ям?» Стів зовсім занепав духом. «Знову глухий кут». Обірвалася остання ниточка. Як, на вашу думку, хто міг це зробити? Історія досить дивна, містер Слоун. Ще одна жінка заявила, що я приїжджав до Бостона, щоб ідентифікувати її як Джулію Стенфорд. Я ніколи її не бачив. У Стіва відродилася Надія. «Ви знаєте, хто вона?» «Так, її прізвище – Познер, Марго Познер». Стів схопив ручку. «Де мені її знайти?» «У закритій психіатричній лікарні у Ріді». «Дуже вам вдячний. Ви мені дуже допомогли. Тримайте мене в курсі. Я хочу знати, що діється від мого імені. Адже хтось видає себе за мене. Мені це не подобається». «Добре», – Стів поклав слухавку. «Марго Познер». Коли Стів повернувся додому, Джулія зустріла його усмішкою. «Я приготувала обід. Ну, не зовсім приготувала. Ви любите китайські страви?» Він також усміхнувся. «Люблю. Чудово. Концентратів у нас аж вісім коробок». Коли Стів увійшов до їдальні, на столі стояли квіти та свічки. «Є новини?» – запитала Джулія. Начебто так, обережно відповів Сів. Здається, я знайшов жінку, яка видавала себе за вас. Вранці лечу в Чикаго, щоб поговорити з нею. Завтра, схоже, ми матимемо відповіді на всі запитання. То це чудово, вигукнула Джулія. Я рада, що ми так швидко покінчимо з усією цією невизначеністю. Я теж, кивнув Сів. А чи радий, подумав він, вона увійде до сім'ї Стенфордів, і мені вже до неї не дістатись. Обідали вони дві години, а потім навряд чи могли б, могли б згадати, що саме їли. Вони говорили про все і ні про що, як два давні друзі, обговорювали минуле і сьогодення, проте уникаючи заглядати в майбутнє». «Спільного майбутнього для нас немає», – з гіркотою подумки зазначив Сів. Нарешті він з небажанням підвів мажу. «Мабуть, нам часу ліжко?» Вона скинула брови, і вони обоє засміялися. «Я мав на увазі...» «Я знаю, що ви мали на увазі. На добраніч, Сів». «На добраніч, Джулія». Розділ 31. Наступного дня рано вранці Стів Слоун вилетів до Чикаго. В аеропорту Охара він узяв таксі. «Куди їдемо?» – запитав водій. «У закриту психіатричну лікарню у Ріді». Водій обернувся, вивчаючи подивився на сіва. а, ви нормальний «Так, а що?» «Нічого, я просто спитав». Увійшовши до вестибюлю лікарні, Стів подався до охоронця. Той підняв голову. «Чи можу я вам чимось допомогти?» «Так, я хотів би поговорити з Марго Познер. Вона тут працює?» Така думка не спадала стів, на думку. «Я не певен. Охоронець пильно дивився на сіва, що означає невпевнені. Я лише знаю, що вона тут». Охоронець дістав із ящика столу список імен та прізвищ. Переглянув його. Вона тут не працює. Може, вона пацієнт? Я... Я не знаю. Можливо. Охоронець знову глянув на сіва, витяг з шухляди комп'ютерну роздруківку, почав переглядати, зупинився на середині. Познер, Марго, цілком правильно. У голосі сіва чулося здивування. «То вона пацієнт? Ось-ось. А ви родич?» «Ні. Боюся, що вам не вдасться зустрітися з нею. Але мені треба. Справа дуже важлива. Вибачте, такими є правила. Якщо у вас немає попереднього дозволу на зустріч, бачитись з пацієнтами заборонено». «А хто тут начальник?» – запитав сів. «Я. Я маю на увазі, хто керує лікарнею». Лікар Кінкслі. Я хочу його бачити. Добре. Охоронець зняв слухавку, тричі повернув диск. Лікар Кінкслі, це Джос прокусного пункту. Якийсь пан хоче вас бачити. Він глянув на Стіва. Як вас звати? Стів Слоун, я адвокат. Стів Слоун, він адвокат. Добре. Охоронець поклав слухавку. Зараз за вами прийдуть і проводять до його кабінету. Через п'ять хвилин Слоун входив до кабінету доктора Геррі Кінгслі, який виглядав значно старше своїх п'ятдесяти з невеликим років. Чим я можу вам допомогти, містер Слоун? Мені потрібно поговорити з вашим пацієнтом, Марго Познер. Так, так, цікавий випадок. Ви її родич? Ні. Але я розслідую можливе вбивство, і вона може дати дуже важливі свідчення, які дозволять знайти вбивцю. Вибачте, це неможливо. Але, містере Слоуни, поговорити з нею вам не вдасться. Але чому? Тому що Марго Познер ізольована у одиночній палаті для буйних. Сьогодні вранці вона намагалася вбити медсестру та двох лікарів. «Що?» «У неї роздвоєння особистості, і вона весь час кличе свого брата Тайлера та команду яхти. Заспокоїти її ми можемо лише одним способом – сильно діючими ліками». «Господи!» – видухнув Слоун. «І коли вона може вийти із цього стану?» Лікар Кінгслі похитав головою. «Важко сказати. Її тримають під постійним наглядом». Якщо вона заспокоїться, то зможемо дати більш точний прогноз. А поки що розділ 32 О шовсій годині ранку хтось із поліцейських на борту катера охорони порту, що курсував Чарльз Рівером, помітив попереду якийсь предмет. «Увага на лівий борт! – крикнув він. – Схоже, колода. Давайте виливимо її, поки вона не пропорола комусь борт». Колода насправді виявилася тілом, причому не звичайним тілом, а набальзамованим. Поліцейські довго дивились на нього, перш ніж один висловив загальну думку. «Якого біса Чарльз Лівер плаває набальзамоване тіло?» «Ви у цьому впевнені?» – запитував лейтенант Майкл Кеннеді Коронера. «Абсолютно. Це Гаррі Стенфорд». Його бальзамували при мені. Потім ми видали ордер на ексгумацію, а коли вирили труну... Втім, ви і так усе знаєте. Ми доповіли в поліцію про те, що сталося. Хто просив ексгумувати тіло? Сім'я. Через їхнього адвоката Саймона Фіджералда. Я думаю, мені треба поговорити з містером Фіджералдом. Повернувшись із Чикаго, Стів прямо попрямував до кабінету Фіджералда. «Щось у тебе побитий вигляд?» «Так воно і є». «Все розвалюється, Саймоне. У нас було три ниточки – Дмитро Камінський, Френк Тімонс та Марго Познер. Камінський мертвий, за Тімон видавав себе хтось ще, Марго Познер у психлікарні. Нам просто нема за що за це». З апарату внутрішнього зв'язку пролунав голос секретаря. «Містер Фіджералд, вас хоче бачити лейтенант Кеннеді?» «Хай увійде!» Кеннеді увійшов, широка плечі, крипиш, з обвітряним обличчям і очима, що нічого не втрачають. «Містер Фіджералд, так, цей мій помічник сів словом. Наскільки мені відомо, ви розмовляли телефоном. Чим ми можемо допомогти вам?» «Ми щойно знайшли тіло Гаррі Стенфорда». «Що? Де?» Воно плавало в Чарльз Рівер. «Ви зверталися за дозволом вирити тіло з могили, чи не так?» «Так». «Чи можу я дізнатися, чому?» Фіджералд все йому розповів. «Ви не знаєте, хто міг видавати себе за цього детектива, Тімонза?» спитав Кеннеді, вислухавши адвоката. «Ні», – відповів йому сів. Я говорив з Сімонзом. Він теж гадки не має, хто б це міг бути. Кеннеді зітхнув. Справа стає все цікавішою та цікавішою. Де зараз сіло Гаррі Стенфорда? запитав Сів. У морзі. Сподіваюся, знову воно не зникне. Я теж кивнув Сів. Ми попросимо Перрі Уінгера порівняти ДНК Гаррі Стенфорда та Джулії. Коли сів, зателефонував Тайлеру і розповів, де знайшли тіло його батька. Тайлер жахнувся. Який жах! Хто ж міг це зробити? Саме це ми й намагаємося з'ясувати, відповів Сів. Тайлер розлетівся. Бейкер, безмозкий ідіот. Він ще за це заплатить. А зараз, вирішив Тайлер, треба терміново брати ситуацію під контроль доки справа не зайшла надто далеко. «Місце Реслоун, ви, можливо, знаєте, що мене призначили головним суддею округу Кука. Роботи в суді не почати край, і мене наполегливо просять повернутися. Я не можу затягувати від'їзд, і був би вам дуже вдячний, якби ви зуміли прискорити проходження заповіту через суд у справах про спадщину». «Я дзвонив їм сьогодні», – відповів Стів. «Вони обіцяють ухвалити рішення у найближчі три дні». «Дуже добре. Будь ласка, тримайте мене в курсі. Обов'язково суддя». Стів сидів у кабінеті, перебираючи у пам'яті події останніх днів. Він згадав розмову зі старшим інспектором Макферсоном. «Ми знайшли тіло. Цій людині відрубали пальці» а потім її пристрелили кількома кулями. «Стривайте», – подумки вигукнув сів, а він сказав мені не все. Слоун схопив слухавку і знову зателефонував до Австралії. «Старший інспектор Максерсон слухає», – відповіли йому. «Доброго дня, інспектори. Це знову стів Слоун. Забув поставити вам одне запитання». «Коли ви знайшли тіло Дмитра Камінськи, чи не було при ньому якихось документів?» «Зрозуміло, чудово, дуже вам вдячний». Коли Сів поклав слухавку, секретарка повідомила йому, що лейтенант Кеннеді на другій лінії. Сів натиснув на відповідну кнопку, знову взявся за слухавку. «Лейтенант, вибачте, що змусив вас чекати, дзвонив до «Астралії». Поліція Нью-Йорка передала мені цікаву інформацію щодо хупа Малковича. Схоже, він досить слизький тип. Стів озброївся ручкою. Кажіть. Поліція вважає, що пекарня, в якій він працює? Це лише ширма для розповсюджувачів наркотиків. Кеннеді помовчав, потім продовжив. Малкович, безперечно, торгує наркотиками і оптом, і в роздріб. Але він розумний і обачний, тому його поки жодного разу не взяли на місці злочину. Що ще? Поліція вважає, що ці хлопці пов'язані з французькою мафією та отримують наркотики через Марсель. Якщо дізнаюсь щось ще, подзвоню. Дякую, лейтенанте, це дуже важлива інформація. Стів поклав слухавку, підвівся і вийшов із кабінету. «Джулія!» – покликав Стів, увійшовши до будинку. Відповіді не було. Його охопила паніка. «Джулія!» Її вбили або викрали, пронизала мозок моторошна думка. Він її більше не побачить. Джулія з'явилася на верхньому майданчику сходів. «Стів!» – він полегшено зітхнув. «Я вже подумав!» Він був блідий, як полотно. «Ти не захворів?» «Ні», – вона спустилася з хитцями. «Чикаго, ти дізнався те, що хотів?» Він похитав головою. «На жаль, ні». Він розповів Джулії про чиказські зустрічі. Заповіт зачитають у четвер, Джулія, за три дні. І той, хто стоїть за всією цією історією, повинен за цей час позбутися вас, інакше його план не спрацює». Джулія шумно прокафнула. «Ви хоч уявляєте собі, хто це може бути?» «Відверто кажучи, – задзвонив телефон. – Вибачте. Стів зняв слухавку. – Слухаю. Це доктор Тічнер із Слориди. Перепрошую, що не подзвонив радіше. Був у від'їзді. Доктор Тічнер, дякую, що передзвонили. Наша фірма представляє власність Стенфорда, що переходить спадкаємцям». Чим я можу вам допомогти? Мене цікавить Вудро Стенфорд. Як я розумію, він ваш пацієнт. Так, він вживає наркотики лікарю. Містер Слоун, я не маю права обговорювати з вами проблеми моїх пацієнтів. Я розумію, але питаю не з цікавості. Справа дуже важлива і... Проте я нічого не можу сказати. Але ви дали йому направлення в Харбор Гроуб Клінік на Юпітері, де він якийсь час лікувався, чи не так? Настала довга пауза. Так, вся документація є у архіві. Дякую вам, лікарю. Це все, що мене цікавило. Стів поклав слухавку і мовчки стояв якийсь час. Це неймовірно. Що? – запитала Джулія. Присядьте. Через 30 хвилин, Сів своєю машиною вже їхав до Роузхіл. Усі частини, картинки-головоломки лягли на свої місця. Та він просто геній, думав Сів, адже його план майже спрацював. І ще може спрацювати, якщо щось станеться з Джулією. У Роузхіл двері йому відчинив Кларк. Доброго вечора, містере Слоун. Доброго вечора, Кларк. Суддя Стенфорд вдома. «Він у бібліотеці. Я доповім йому про ваш приїзд. Дякую». Стів провів Кларка поглядом. За хвилину Дворецький повернувся. «Суддя Стенфорд просить вас зайти. Дякую». Слоун прийшов до бібліотеки. Тайлер сидів за шахівницею. Почувши кроки Слоуна, він підняв голову. «Ви хотіли мене бачити?» Так. Я впевнений, що молода жінка, яка приїжджала сюди кілька днів тому, справжня Джулія, а перша – самозванка. Але ж це неможливо. На жаль, це правда. І я з'ясував, хто за всім цим стоїть. німа Німасцена. Потім Тайлер перепитав. Ви з'ясували? Так. Боюся, звістка вразить вас. Ваш брат Вуді. У Тайлера ніби гора впала з плечей. «Ви хочете сказати, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Вуді?» «Цілком правильно. Я... я не можу в це повірити». «Я теж не вірив. Але все сходиться. Я розмовляв з лікарем у... з Хоуп Саунда. Ви знаєте, що ваш брат постійно вживає наркотики?» «Я... я це підозрював. Наркотики коштують дорого. Вуді не працює». Йому потрібні гроші, тому він, безперечно, хоче отримати більшу частину спадщини. Саме Вуді найняв фіктивну Джулію, а коли ви прийшли до нас і попросили провести перевірку ДНК, він запанікував та викрав тіло вашого батька з могили. Вуді не міг допустити такої перевірки. Власне, ця обсавана і навела мене на думку, де треба шукати». Підозрюю, що це він посилав у Канзас-Сіті найманого вбивцю, щоб розправитися зі справжньою Джулією. Ви знаєте, що брат Пегі тісно пов'язаний із наркомафією. Поки Джулія жива, тобто доки існують дві Джулії, його план спрацювати не може. Ви впевнені, що все сказане вами правда? Абсолютно. І це ще не все, суддя. Невже? Я думаю, ваш батько не впав за борт під час шторму. Я впевнений, що Вуді замовив убивство вашого батька. Брат Пегі міг це зробити. Мені сказали, що в нього налагоджено зв'язки з марсерськими бандитами. Вони могли сплатити за послуги когось із матросів. Я сьогодні вилітаю в Італію, щоб поговорити з капітаном яхти. Тайлер який жадібно ловив кожне слово, схвально кивнув. «Гарна ідея!» «Капітан Вакаро нічого не знає», – зазначив він про себе. «Я постараюся повернутися до четверга, щоб встигнути до оголошення заповіту». «А справжня Джулія?» – після паузи запитав Тайлер. «Ви впевнені, що вона у безпеці?» «Так», – відповів Сів. «Вона там, де її ніхто не знайде». «Вона у моєму будинку!» Розділ 33 «Боги на моїй стороні!» – вирішив Тайлер. Він не міг повірити своєму щастю. Доля подарувала йому королівський подарунок. Минулого вечора Сів Слоун віддав Джулію йому в руки. «Холлбейкер – некомпетентний ідіот!» – подумав Тайлер. «Цього разу я подбаю про Джулію сам!» Він підвів голову, коли у вітальню зайшов Кларк. «Вибачте, суддя Стенфорде, вас просять до телефону». Дзвонив Кей Персі. «Тайлер?» «Так, Кейт. Я хотів поговорити з тобою про Марго Познер. Слухаю тебе». Мені зателефонував доктор Їфорд. Ця жінка божевільна. Вона втратила будь-який зв'язок з реальністю. Її довелося помістити до палати для буйних». У Тайлера відлягло від серця. Сумна новина. Я просто хотів повідомити, що більше вона не докучатиме ні тобі, ні твоїй родині. Дякую, Кейт. Однією проблемою поменшало. Тайлер підвівся до себе і зателефонував Лі. Той довго не брав слухавки. «Привіт, Лі!» Тайлер чув якісь голоси. «Хто це?» «Тайлер». «О, так, Тайлер». Він чув брязки цклянок. «У тебе госілі? «Так, хочеш до нас приєднатися?» Тайлору залишалося тільки гадати, кого запросив до себе Лі. «На жаль, не вийде. Я дзвоню тобі, щоб сказати, що настав час готуватися до подорожі, про яку ми з тобою говорили». Лі засміявся. «Ти щодо великої білої яхти та Сент-Тропеза?» «Цілком правильно. Як тільки, так і одразу. Я готовий будь-якої миті». У голосі Лі чулося глузування. «Лі, я серйозно». «Та перестань, Тайлер. У суддів ях не буває. Мені час. Гості зачекалися». «Стривай!» – у розпачі вигукнув «Тайлер». Ти хоч знаєш, хто я? Звичайно, ти. Я Тайлер Стенфорд, син Гаррі Стенфорда. Настала коротка пауза. Ти не жартуєш? Ні. Я в Бостоні вирішую питання спадщини. Бог мій, ти цей Стенфорд? Я не знав. Вибач. Я, я чув про це, але якось не звернув уваги. Я й уявити не міг, що ти його син, нічого страшного. То ти справді хочеш взяти мене до сендропеза. Зрозуміло, хочу, і не лише туди, якщо ти не проти. Ні. вигукнув Лі. Слухай, Тайлере, це чудова новина. Тайлер усміхався, кладучи слухавку на важіль. Слава Богу, злі все втряслося. Тепер думав він. Настав час зайнятися зведеною сестрою. Тайлер пройшов до бібліотеки, де звирігалася зброєва колекція Гаррі Сенфорда, дістав скриньку з червоного дерева, потім висунув нижню скриньку і взяв патрони. Сунувши патрони в кишеню, Тайлер зі скринькою в руках повернувся до своєї кімнати, замкнув двері і відчинив скриньку. Усередині лежали два револьвери «Ругір», які особливо подобалися Гаррі Стенфорду. Тайлер витяг один, зарядив його, потім прибрав скриньку і патрони, що залишилися в ящику комода. «Однієї кулі височить», – подумав він. Тайлера навчили влучно стріляти у військові